بسم الله الرحمن الرحيم حمیم سن من الرحمن الرحیم کتاب فصلت یا قراننا بینه قوم یعلمون و بشیرون و نذیرون فضل اسمول فقالوا قلوبنا بیقینت مما تدعون الیه و فی ادانا وقوم من بین و بنی كهزاب عاملین اننا عاملون قلنما نحن بشر مرزقوم یؤیدین ان و الہ من لا معید استقیموا له وتسجدوا للمشرقين علمن أل... مولانا محمد حسین حق اغا به جلد کے یو جلد جل شایشه پاکی <سؤال> که بیتر مضامین دی دی توحید و سنت دا مشکینو کم شبعات دی نداغی دواغونه کلی دی اپاسان دور دی دی آئی کتاب سو نسخیر اولی دی داغیر صافزادا پید چاپکایی نوائی دی دی صورت حامیم سجده سنت ترتیب که پست صورت مومن ندا نداغی ندول کم پستی ندا ترتیب که او نزول کې یوش پیتم نوکی صورت کې اصل مقصد بیان شا چې فضو الله مغلسین اللہ الدین یو اللہ را مدد کوی اور شرک فی الدعا لکمو تیزای چې گیلو چی شرک فی الدعا جامید اشراک چې کله چی کل و سر غیر اللہ را مدد کئی نو آغای عالم الغیب ہم گنی آغای متصاریف اغلا د عبادت اقسام بیا ضروري غني نشرف د دعا جامع د عاشا کوله ځکه شرک ار مو شرک چې غیر الله راه مدد کوي نو هغه دا غني چې غیر الله عالم الغيب ده غیر متصرف دی نو ځکه او تاواز کوي مدد شي د سورۃ المؤمنین کې د شرک د دعا څکه قرار داسره بیان شي نموشک باندې استراب راشي کله دا غوښمنهtoByteArray کی نو دیو جنا دموشک د باندې دلیل څه ځای شو ها د دې شه نو ثابتې موشکین مفتدين موشکین ټول دا اسبات نو دا طریقہ د قران او چه قرآن و سنت تیو بیان کئی نو غیر اثبات ذکر کئی او مشرق تیو خبر کئی نو شبت پیدا کئی او رو ای دعا کار دے دعا عبادت نلے منزا دلیل دے دعا شبت پیدا کئی دانو ای که عبادت آغی چه معمول بی های چه معمول بی های عبادت نی دانو شوید مشرق نو مشرق تیو رو پیدا کئی اپلانی جا کریدی اپلانی جا نو دا قرآن طریقه دا دا کہ یو چه مسئلہ ذکر کی نو یو دا اغیر اثبات کی دا سی دا الہر ذکر کی چه پا اغیر مسئلہ صابی چیئی نکہ قرآن دا ذکر کولا چه باغیر دا اللہ نابرس و خواسون کی نشتے ذکر مخلوقات ټول عاجز دي نو عاجز ده فرشتو جنات او د ام بیا او د عالم اسلام ټول ديکر ذکر کوي ټول عاجز دي مطلب اسبات طریقې د قران اونشته دا یو د قران دمو طریقه دا ده چې شوبات لږته شي چې مشرک کوم شوبات نو قران هغه شوبه لږته شي اسباتون کې شوبه هم لږته شي لیکن که اثبات تا مسئلی او کی او دا مشرق شبانر نیشی نو مشرق کو شک کی پاچی نور دے مبین دے حکیم دے نو دا دا دو تجقی دے اثبات او دفت شبان نو کی صورت کے دے اثبات تجقی بیان کری چه اللہ ذکرہ مدد کری چه یو خو اللہ پیدا کری دویم اسمان از اسم مکہ پیدا کری دی. بل جالر کوم الانعام انې مو تو نظر الله درکړي نو غوښتدای مو شیخ شوې کوي دا شوې ده مو شیخ په دیراتو د دوسری دنیا کی شروع دي هغه ټولونه چې سره ګوري چې په هغه د مسحکینې شوبات معلوم کوم نو هغه د حوامي سبب ګوري دا اني کدلائل ګوري نو حوامي سبب دي ګوري کله چې ته قران نامه سره بیان کوي نشیطان ننبای شبه بارتا کئی چه ارتاوه منگا زارا خلکی منگستا پا خبر اصب پئی اونجا مطلب دا شیطان دای کرا مطلب زین تا دن نشی من دا رنبای شبه شیطان را چایی چه سوگوی میجین گونه با که خواه تا جد زمانه پر قضا کیگی ننبای شبه صورتحان میم سجده وَقَالُوا قُلُوبُنَا في أَكِنَّةٍ مما تَجُونَ إِلَيْهَ قَلَجِ مَسَلَةً بِعَنِكِهِ نوائب ومشیقین ضرور زمون پردو کی دی ضرور پر زمون پردو کی دی مون استعبا خبران خوئیو مطلب دا شیطان دای چید دلا واق ورنکم چید دا مسلح تا خوئیو شیطان مطلب خود ضلالتا او اغوادا نو شیطان اغوا کئی پارت دلیقی تی اغوا کئی نو رنبی اغوا رنبی زرالت چه شیطان رکی چی نو شیطان ارتوی یرد سبیه دا اخپل ذکر از کار دلخی دا اخپل او دی پادل اخدا دا نئی مسئلی دی ایو ملا یو شوائی بل ملا بل سوائی یو یو ترجمه کئی بل بل ترجمه کئی ای دوز دان پدی غیمه کمای چا اخپل ذکر کوا دار شیطان یعنی حق پ شیطان، انسان، طلب دا حق تنفیه گی دا ای نو بیگ دار دیگه لیکن ما شم تیره او ایر از سباق رو مستاز موی لوگی بلکون دا اگه شیطان پا دستور ده نو نو بیش و بادادا بیان که وقالو قلوبنا فی اکننت مما تدون ایلیهم وعی دی نو دمون پردو کی دی تا اگه مسئلینا چی تمون بلیغی مون پردو کیلی مون نپویگو وفی آداننا وقرون او دونم ادران دی نارمه من بیننا و بینکا حجاب او زمان تا ترمان زپرده استا دیرز دا دی استا خبر دیر دی مونگا پر دور خبراتن نپویگو فاعمل اننا آملون نخل کار کوا اما خل کار تپریدار داش و باب پا سرور سانگی بیان کری داری در دیش و بے اجزائی سرور بیان کرو خدا باد البیان چه کل بیانوش نمشتک وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدون ایلی وائب و مشیکان جزنو زمون پردو کی دی وقالو قلوبنا قولش یہود و اندا سے زمون پردو کی دی داغه مازلينا چې راغړې مونږ غېتا یو او په اذاننا وقت او وګونو چې مونږ پرديتي مونږ وګونو دې دران او رونا دا امينبینا او وینې که حجاب او مونږ واستا په یو بل خبره پیغو مونږه تا دې په خبره پیغو مونږه ځاړه خلکيو اخپل پښتو وای تا ډېر د کړې دی پنجابین پکه پا وای اردووم پکه وای پارسین پکه پا وای ا زمونږه ډوره خبرې نه دی ځا یا فهمل نو ډېر تا شزه زقپل کار کو په مخه خلکان فهمل زقپل کار کو اننا ملون امو خپل وظیفه تپریدا داړم بیا تیرځایږي ا دې تیرځای شي کو نه د دې شکو جواب دیو جواب کې قل انما انا بشر مثلكم خدای بل خبر چې دې کړی دا چې او مونږ تاسو په خبره نه پیږو نو دا به جواب وا زبنده پشنه تاسو بابا تم په څه دې زمې څه دې تم خپلې زم خپل دې په یو یو ژوند زمنګ زه صبر اجازه ام تا فهذا مور جبه يودا نزعه جبهكم انما انا بشر مثلكم معنى دادا ما قبل سرى ربط ده ده جمين بین نا بین نا دادا جمين بينا و بيناك حجاب دادا غير سرى لقوله داد ابو غير مرتب انذا بار داسي جرور كريدي زبان دا ام او داو موږه ستا په خبره نه پوږو وفی آ نام واپون دغې جوعاد دی ی الیا ان اهکوم امونږه پر کېدي نومونږ ستا په نو پوهږو او دا د او ان ناملو دا مغې سره لګړ مونږ ستا په خبره نه پوږو نو زخپل کار کو مونږ ف کارته پر نو جواب ادا سي کړې رې چې نه دا ته چې سکه نه دازم ادازه چې سوام نه دات کې زګه بابا ته غو ذکر ورسار کې کنه الا الله الا الله الا الله تا ذکر شروع کړې لا اله الا الله ذکر کې کنه باچا بابا راي اوب کې نو ماته مخراجا وی دي انما الهکم اله واحد ما تم الله ری دی چې دا ورته وایا لا اله الا الله ما تم غی دا ورته وایا استاد راته غوډا مثلا د نشئ دغه نه به نو ما تدای دی اوغوي خپل کار کو عذبكم نفستقيم الجماره وردا فرستقيم الهه نو او گئی ټول د مصلې ته بابا په شریګه د دنیا ودی راغه دې دین ته شریکو دی و فاستقیم وی له له وږی ندی وای وردا تاسو غنا نو الله وای واستغفروه الا سبغرو وای د الله نه بابا تم لاړ الله وای زون و انما الہکم الہ وای زون و حاجت سرکو روالای کیاو ده توتی بابا للا ایلا فمانا دان پوکا توتی بابا تا خوزی کرکی للا ایلا اللہ زوم للا ایلا اوام، توم للا ایلا توتی خان بابا فمانا نا پوئی توتی پینجرہ که ساتھا لیو وارتای پکتو خیلہ جب ای خیلہ وی توتی کده پینجرہ نخلاس شوی زمیدار پتی که لما بایخی دام اسنه د غیدان تاسو له ورله و باندې خلي ته تی په خوځا کا یو راځي چې پینې نه توتی خلاص شه چې خلاص شه پړی تعالی زمیدار نومي شوی ادم او موخه یې اور ورکړه ا کوارې ته ټک یې خونه وکړه ته تی د کورن او توتی دغه وای چې توتی که خلاص شه زمیدار به نومه دامیږي اسنه چې خلو ورله راخونه ونه خلي توتي بابا ته ته پیدا نو ستوری دا غوایي چې ورforegroundColor توتي بابا ته کوم پینځه کې داسې نو خطه ادم وایي چې له ملګرت له مول نه نو بابا توتي بابا ته له ملګرت لري دا کنه ته خوشیرکن خطه شیطان دا ميغيو د شرک او ته کوونې شي تا شرک له فو پنځه ورنه او ته زكونه خطه من ا ستو تی بابا مطلب مثلا څه په مطلب پوي مطلب دا دی چې ذمہ دار یي کی الله دی انما الہو قوم الہو عائد ا تو دا خبر باندې پیږو فامل انناملون متابای کو واستقیم ویله تو تی بابا دې خبر ته باندې غدریګو غایل للمشکین تو تی بابا امام شیخ چپدې دام کې ان ده لا اله الا الله واي امانه باندې پویږي او شومشې کې به ما شومشې لا اتو زکات زی بیمه د غنو پاکه زکات تاثیر ورقال ابن عباس مړه کوي وهم بن اخرتون کافرون ان الذين عمل اخر چه من له لا اله الا الله دا مسلمان من له ځان پوز عمل فاعمل اننا عاملون چه دا عمل که ښه پاداش چوي توتی بابا فلهم اجرون لهم اجرون غرمون دا رنده اترادس د دې تراس څنګه سلو او قران تفسير ذکر کوم پاټولو څنګه دا رنده خبره وي چې کله ته تقیرو کې نو تا تا وای ير طالبان خبره بخته هم مولیان ډیر دي ارڅوک سوای تا خپل کار ته وګرځه تبای نه بابا زما په خبره زګه ته پوي چې ما تا یو قاميو تم خلای وای زم خلای وای اي ځنه دې یو قام بابا بلدا چې زما استاهکار بیل نه ری تم لا لا وای زم خبر ته بابا زم نه دې لا لا دې دې مان را باندې لا فوکه مزام چې زان فوکه ته توتی بونم کېګه کنه بابا چې چې کېږي چې دام لکه ورکورنه ته کنه دام له موږ ورشي را چې کېږي لا لا د موحد کریم او اي مشرک وایي مشرکین لا اتو نذکات د قران لهجه چې کله ذکر کوي او مسره زين ته ورګي نه اجازه داري دا دا, دا قرآن دار سے بل کتاب دنیا کی ستنیشی خیلی او نا دار سے بیان سو کودیشی در ویخ نئی توتیو با و لڑو او دا غزین تایمه صلو رسولا حدیث کرا نبی علیہ الصلاة والسلام یا رضی بیتاللہ کی تشریفی خیو ابو جا الادبا امیع دا طول مشران کاغری کفار ہوئی یا رسول کنیشی چیزی پوکی ومیہ ټول کې مشورې قابلیت په خبره پیدا وینن ورځ مانه نه دلګلې کوم راي وی راي یو خبره درته کوم توقع کې ده په وی داوام چې توغړای کستان عبد الله غورو نبی علی السلام ته دانی چې هغه غورو یا زه وی ته غړای کستان یې عبد غورو په مخ و از ادام چې دا غوې دین به تر کوستا دین به تر دي حضرت مخددا خبر افلاسو به بس حضرت بس لاس استاد کلام یو نبی اسلامي وکي دا نبی اسلام صورت هام میو سيب شروع کرا امين تنزيل مين الرحمان الرحيم دا زمين ربان بادشاہه کتاب دې الله الرحمن چې تاسو مني رحيم راوی کتاب را لګر دې انما الہکم الہو اید دې کتاب کلا مسلہ دا کی حاجترو ائی کیو دے اکرمنئی نانزر دکم سائقتا مسل سائقته عاد موسند عذاب را حید الله نکسن کی عذاب را عاد موسند نبی اسلام کی ختم کو ممیہ کويولی تداوی لکه زما پلا غورری خو بیا حضرت ملزم شو چې پلار زغور غنه دا غوره دی دین کو کنه ا تداوی لکه زغورم نو پلا به زه تیرات لا نو الله ته امر ورته اخرا غورری دی. ا دین هغه بهتر ده چې ګمخراي وی دی ا کنه منې نو عذاب براشی مشکیل زام منم چې درو نوید ده عمره قرتلار اپور مخپلو بفار پته نو کې ګډاوه سال جواب را دي ګډا پارسونه په دې مرزونه زم رسوان هغه شک مول شاید باغیم شر کوي هغه منو ورو جړګللار تاسو زکوې چرته دې یو کوټ پروستي جړګللار ورته ګورنګ راولې کړي اتا یې دې کرے کوم دې کله کوم نو جواب را از آنجه نجوره کره دیم او ما یه ما داغه نیو خبره هاوری دا دا اوتا سمانهی چه از در او دن نده و ما تاغوی چه دا اکم خبر زکم دا دا اللہ دا او که نمانهی نو عذاب در بندی راجی نو غم نپوتیم چه از آب را بندی راجی ما نو یکو نا از در او, او دن نده نو عذاب برای شی کفارم کو کورتا لرا غریشون ایش خبره افتادوانو که اداره شپاد جوړی کی زمونږ جلسہ و دردار ست په بناځري ختم شي موليان زمونږ راجه مجو چې نور سمته پټول اتفاق کوو فتې کوفر پکړو زمونږی کړی یو چلے نو پاشې دو ده به عاشا دو شایجی کوم زمامخ کې ویل کې شفاعت نشته زموږیانو به پوری کوي شادت لا نه راغې د پلانې ځای د پلانې په شکر دې شريعت مطابق برابره منع عادل صالح معلومشه او شاهدې په قلبه داشه دو سره چې دما مخېږي شفاعت نشي ایوليته زما یو استاد وو هغه وایي د مضبوطه یو سپین سپور صاحب ومتویل هغه کې شفاعت نه کافر ده کنا کافر ورته وي دی ملکري کافر ده چه شفاعت نمانی لاؤر سخاو روار کذی اول پا لاؤر سمجھن زمابل دا جلساو دیر مخلوق ناسو کنیش پاک ذرا را ریق میراد کو دیر او کافران تو شفاعت نمانی تو کافر ای تو باوک مائخا جی دی خلق و بدرت گتل میداد ما استاز دی دیتا لار پیلی چیرے سٹیج چرای چیز تو باوک خلق و لار پیلو خود را 포 ګر ځای میکنه. خورا ننکه پروت ما یو خبر کوم. په دې ملک کې زموږ استاد خپل څه نشي کولای. مې تانه مې څو پین سره په یوه ډېرم غوړم. مې ځکه حاج لترم نو ماته رسول الله کوي او یو مې تا ما ته ویل چې ګور ځان لیکي وعده دینره کوي. وادو کا زمکه خپل مال تا یې دی له څو ګټنیو دغه پټې مې ورسته. نما تاسو ته کې نه زغم په دې خیال چې حضرت ما شفا کړی نو ما زلم سره ویالو ما کتابونه مطالعه مې سو وفس او غاتوم راوي ابي زمزموږه ویالو زمایي سيږي دا و چې تا روپي وغټلې نو تا به پټه و اماس په سيګهټلې هندستان کې ما مدرسی کړو نو ما روپي جامو کړل نو ما په حاجيو نو اس دا و چې دې شفا متن تیک ته غله چې ما خلقته ما سږ دیه وداع دې دا خلک پتاغ وای کای ټول چې دې شفاات او چې شفاات مې نو تا پیری کنه نو دې پس جنازه بیان کوي ما کوم غوړنه نکوم دې خلک یې نکوي ما یی دې مسوبه توبو کی نه زماري توبو دې شفاات منه چې جنازه کې نه غا توبو کړم دې لړشې کړو څه کې ما د چا یو کو ساو ور دې څه وینې لې ډېر احمد تو په واغ کارلار یا ورته سپوز نظر راغی یي موزر دې کو پریګې دې موزر نه میسنجيجی اچا نه جوړه کړ مته جی فلې خبرې نه کوي نو ما کولی چې څه فات نه مننه یتا موږ دې لور راغله تب تاسو ډېر وا که چې دې ملکه مليان یا مولا اندي ما پو خواه و فتوه لکره واقعا ما ده کابلیانو تنگیلیو او ده ای زمانو نو ده چراعلم نو ما فتوه لکره او لوی کاغذمو تیدا کرو ادا مسلیمی لکره ده سره اولیاء و تچقوی بابا را مدد سر نو ده کلیمه ده شرک دعو کنه ده نو ما دلان ده لکره او انت دوم کوم عصم دعاكم و یوم القیامت یکفرو نبی شرککوم قرآن و تشرک کرده لو دعوه الحق وما دعاه الكافرين الا في ضلال الله لا سواك بل تاذا تشغواه دعاه الكافر وان تدعو مشقلت الى هم لا يحمل منكن ولو كان دع قربك كلامتك نيك نشرامك ليك نيك دعيتني ذكرك ا بعمل فقال افضل ذكرك دازي بعدنا دا سے ده توحید مسئلے آوا که بدات مانو بیانو لگا نما دا فاتوه مولیان تو گوری جیاؤ گورا کی مولا باکتا مخربه ما شااللہ لیل پتیابنی کلی کری دا چا دی کری دا ما ایدائی جید اکتا نفکر غلیلی فتا سے منشت افتار کری ماغب آوی المجیب مصیب با کلمه کس آره دا مردان طورا سے اندشابات گریم مولانا مولی کرو آغا پیلی کرو علم و جیب و صاحب التحقیق دا صاحب در تحقیق دے و فاضل اعجل آرے یہ چاری کردے منگا مناظرہ و داغین تقریباً دریک پسرور کالا رس ناغم پکر آگا لیا زما مقالیفی نو کیا غم راگا ما تخلق ہوئے او غائی مشرکڑ ہو بگا مولاو لوئی ناغای مشرکڑا نما دا خل کوئی پلانی بون ناظر ما بس پدن امین ادا دے سالس دے نو خل کوئی دے منیت مئی بلکل دے سالس دے در در مخلوقو در دنیا وار مورتای مئی دا مسئلی چزدی نو دا دے قائل کافر دی تو دے کسو امدازا سن گو ندے جائز دی مئی سواد از خط چرا امان دے کریں مانتا دے کریں مانتا دے کریں ناغخ پل مورم لگو لمنکوفنشک کہلے گا امیتا تعریفوں کریں کہ سوگ یا مسلے بیانے یا ناغا محاقش دے وفادلی جل بے دے نور امیتا دے کریں دورا او تو جل اونجی مصیب ہے دا خلق را پانشا امیتا گیر اسپنو دا سرگی چپی دا سرگی داری شوی ما تغوی چا غتوی او تا ما زرا چل کده ده او غلق نازده مارده چل ده که ولده خدا استاف اتواسده بیاده ای جرگاه او کرا چدای خطولا زسفتو نا رسیده وی قرآن بگو چه موندیگی را ززا نلیکیده ما بز زمان مجموعه خلاحی تا سموله ای او زمان مطلبم دا چه خلاحی تا کافر شئی قرآن امو که ارې ا چې کوم شي ته کوم او ویلې دې نو څه فلم آ فاطمه سره ډېر زما نه و دې فک غږه دې صاحب ما دې کړو زموږ ناظم خد ډېر به تر دې پدې می دې کړو دوی به زما نه بنلی کې مهنا و ته هو پرځه دې زصفل نه لې کوم دیارې نو ماتره دار صفات نو بیا دې به نه نه خست ما دې ټونه نه کړو کلا کلا دی داسم کئی چه ما دی کابلیان تا ویلی وطور تا میلی اتفاق و کئی را مسائل ویلی کئی اپا علماء او گل دوی اتاس و بلا رسالشی خو من اللہ دی خو آرس و ذان مزدو تایی دی دی دی زور صلی درده چه دی زور صورا و حوابی و زندیق و غافر و نظرو او بیانو پوٹخ او دا مختلف حطوئی پا دی ملکیز او اس کو خوشعال خوشعالی دا طول ابو صلحانی دا آدی او بیانی دا دا دنبائی شبادا دی شبیلی سلور جوزہ ورکل گئی ازا سلور جوزہ په دی جواب کرو گئی اوگئی صلح اللہ را او دنبائی صورت او دا مہربان بادشاہ کتاب دی غورتا کئی را تا دا مہربان بادشاہ کتاب تو غورت مکدی مہربانی کئی یعنی دا سے بادشاہ کتاب دے چون خورمان ام سواب اوک اوکور تلاش رو رائب و پیسے با مراری بادشاہ کتاب دے دا رنبای شبہ دا دیشو بے پس بیدلائل دی اتخفیف دے منکرن اللہ چی چاو نمالل نداغی تخفیف اعاد ذکر کردے او دیشو بے اعاداب او تجکی خیری دی چی دا مسئلہ بیان که نو دو دے آداب خیلی دی دویمشو با سلیشتم آیات ندا کل که بابا تا رضا ہوئی چیا بابا تو خود دام کن خطه لکا توتی بابا ایتا توتی چی غوالی دام لگو مولا تا خودلی دي اتا خودمو شکشه او دے یزنی جی کولی نو دے با لارشی چی دے لارشی نو شیطان خودلوی رامی دی شیطان با تاب اور تیری راو دا باوانا بکے تاثر ایسا نیشی کورے نو دے خوابان نو دے بای کون تجویبا کل بے دکر اوڑی یای رسم اوڑ کولا نوغبی نیور نو شیطان راوڑی کل خوب کی رایشی کل ظایر شیطان رایشی خوب کے او شنق و بای غوستی امساور سرائی اور توی تای اور رسم ندور کڑی سنشا انه دې خوګې پتو وګړ شي سار چیرہ پاچی تلو تکلیفې دې وای باس باس طالب باس بیگہ پر د مرګ ساتره بیگہ پر د مرګ ساتره خارې کوئی شه بابا خیر و پرونی نابلو د خبره وکړه انکه دې نه پوئګې نه ورسې نه داټ شي ما یو له سمور نکړه آلو بے گارا پسی بابا را آگئے اور سراو ما ته سمشا آری بے خوشو کوری جی سم نشو گنی کاد میں ختمی دو آری زماغو دیتو بای نزیو را خوب بیان کی شیخان بے خوبون بیان کی خوب لیدے لیو پلانی خوب لیدے لیو پلانی خوب لیدے لیو پلانی خوب لیدے لیو نتبا غورتکی دے جواب دے وقیدنا لهم قرانا امقرئكم بمشکان وباندي مرغري دي شیطانن فزینو لهم ما بينه دي وما خلفهم فخستکری دي شیطانانو مشکانتا ولا مالتو مخنی رستنی شیطان په مسلطته نو شیطان هرتا عمل خی صدا ده خکار دے. ا شیطانی یې له بابا خبراتون ديشته راڅې ته ځان وې نو ته به شپه کله بلاو کې دې کنه ته چې ځان وې نو تا کنه کنه نه مرځې تا جنابت راځي کنه پزانه یې اته ځانه ته خووبګه محترم کوي کنه نو وایو چې ها پزانه مې بابا دا څو دا ترنا دې بغری شي غواره بابا دې موځ نه وې د لپاټي کولې چې دې مو ته نیمه شي چې موځ نه پازي شي نو دا ورته په ټول توحید مسله زبر کوي وا دموږ نه دغه پاتې کوي کڅوړه پټاین په پیسې باندې پټاین جو سره د قنطا کسوره پټی نو پیسې نه پټی پیسې وړي خو شهره وایکروه شربا من فزتین ویسرق الفزت انا لا مولالا ریسین لوګي اوبره وي توغه د حرام دي ادا نه حرامانه یاره وږو نه دي لیکن نو کی چیر سپین پلاس ورشي نو وایټ کی وای هغه در باندې دتین من فزتین ویسرق الفزت انا نو شیطان کا سوړه پټي وخانتا او ملغلو نه نه پټي دي تو هي چې ته ځان نېټه متالم کولې ا قرآنم دا وای وقیدنا الان قرانا ام قرتي دي ما په دېشه مشکانو مرګي دي د شیطانانو ورته خېستکره فزینولهم شیطان یې ری خېستکې د بد عمل د شرک د نظر نیاز د غیر الله له لغیر الله دا ورطا خیر سکی دا دیم شبا پنجاب کی زم کم یو ظایر انی سر یہ او صلی نون غلامتو آگئی غلامت تا گاما نو ما بچا اس کے لئے نغلب امی نو ما تاویی ارداب او لیر نو آب اپای بیار آرام ما تاویی ارداب سپوز که ما استاسورا می خیدی ای دا لصد ما ګیارې ګندیو یو ډېر ادرس لري نور کو ما ورو په اوکو نو ودا کوم کوفر دی نه ما اوس به اورکه بالکل نه نه به اورکه سارن سبات نه توند شور لري اغه غولي لولوی لولوی او چاچا پر دیوان دی اغه خلاص غلی ما ته فزګ ما لیکو چلے دې دا گاموټولې مخمړي زومګر خلق ما توغتل او توي گاوا وملا آیا او ملا راځي جتي غړ کړي امه کې ټولي ما وي ما راته مې پختہ دا چويسمه بلته راوي له شوي پروامو کو نمرې ما پړا او کرا ما له حو الله بالله ار اسټ ملو مې خو دې ما وي له ش داخله ګور بل ځای دکو ما اوس ډاراس مویل اشاہ حتاکی لسوارا سره لحاو لاکو دا اللہ روگ موٹی شیل خلقو کی مشہور اشاہ شاہوری آئیے شاہ راغلے پاکہ دمونی دیور سرا مالا پر چرالا میں دم اچنکو گیانی بنو او ارکین او ارکینو نو چلی گی دم نمات دیئے بیراؤسو لرو بیراؤسو میں بالکو دم نو چلی گی شیطان دا کر نم کئی کل اوک با ابا راځي قید نام قرانا مطلب بابا ته چې ځان نشي شیطان بدل راته کنه وای ما اوس هغه رامي بیا راغله نو که ته دې موږ کا سړاي پټولا او سپيسې پټي فنجي اته شیطان تا ولې وای سریه جنابه څنګه شروع کی داروسته ستاتې خالا آ ته سنور دې شیم کې ولا تسل حسنته ولا سيئه ان له براب بيان ذو ابيان ذو کنزل اج بتا تا کنزل کي اطفا بلتيا سن بابك د دې کنزل د دې شركيات پاغا بيان چ بهتر دي ورتاه ذولتا ستانت او دي نوم ته دبا کا پوي کا فضل لذي ناګا سره کله ستاسو د وطن mệnh دښمنی کأنو ولی ان حمیم کأنې راوړلې دوستی کینه خو دوه غونډې بازګردان کیدی تبای یارا بابا په خپلې دي گلشا سخص ته ګول ورکای کی بیا دا څنګه نو کوته اوبې له لوی شریری خبرې سره له لوی په لټه تبای یارا گلشا سخص ته سره ته ډالو یا څنګه راشد بابا دي تقریر کوي من بابا و ما سې دي ته بیا واغته نو کمدل وی کم خند وی دي لکه څنګه ابراهيم عليه السلام ته دي سمينا پتيه ګورو وقل قال ابراهيم من الظالمين دغه ظلم دي ثم نوکسو علا روسهم وقالو انکنكم انتم الظوالمون سر رئی تکل ایو بلتایوی یوم ظالمان تمندائی رحمتت کم بایئی دیوک کنزلو بانزان تشوری کی کم دللی لا تستر الحسنة والدسیع تب تکیر پاران کے واختاشی کے بنا ادائی بچا پیر ادا قرآن بوایئ با دیم منزل دا اېکس مثال دی چې مؤمن ګټه لري په دې د دې دا او دا دې مو شوبه لونځ دی خپل دلیل یعقبی ذکر کړي کله چې دا ختم شي نو دې مو شوبا دې مو سره ورو مېو چاندي تا ته وایي چې دا قران په خوانو مليانو دا ده دا پرمبارته تاسو نه جوړکړه تو تا ځان نه نو جوړ کړې نو په بل کې به وایي کړم آجمیه او عربيو به به تیر اسکو چې پیغمبر دی عربی او قران یې آجمیه نو دا دا که زه له پورتو خبره روشدل بیان ووام زمګمو ونه دا تا ځان نه جوړ کړې دي بابا ما خو ځان نه جوړ کړې قران ورېده وشه پوسون دایته راځي پیغمبر ته یې چې دا ځان نه جوړ کړې نو کما دا عجایبای جبوی نو بیا تاسو دا اعتراض کو چې رسول عربیو قران اجی دا یی کذ د پښتنو کتاب د توخین نو بیا وته چې تاسو زموږ کری په توخین کې چې چې خوارش کوي فارسی کې همشته چې خوارش کوي حضرت قران زخهین چې دا شوبه پاتې نشي فلورم اعتراض تا قرآن دا اللہ نوئے نوئے نوئے نوئے نوئے جواب موسا علیس سلام تما یوگل کتاب ارکرور نوئے نمانا چی یوگل گاولے کم نونمانی او چی رو رو را لی کم نونمانی دا سرمدہ دا انگیتا تا بوئی پا رون یو سوئے نن دے بل سوئے علیکہ ٹولی پیار اسکون ہوتے مانی قرو رو بیانوں کا اغه زان په دا سلور شوږي دی د صورت کې په ها مين سجده کې او مساله باندې ادا سلور شوږي روانه او څرجمه د صورت مقصد د فر شبات الاربعه وارد ته د توحید دبه شبات سلور په توحید وارد غلي ګنده کتاب د مهربان لوی ندي ادا خاص مړه باندې ترغید راځید مهربان خبر اور نه غصبانات نه دی غضبانات نه دی شدید رقاب نه دی اعدال مهربان باچا کی داد ده کتاب دے بلشی دی حکم نه ده بل بل روسی شی دی وصافي جبه عربی انصاف ہے جواب ساتھ ساتھ بیان لے ا فرمولائز کی پوئی کی زير دے جزو کو شو ایا لای کی نه پوئی کی نو مخالو د دې مسلینا نو غوږ ورتن دي لا اس مونږ سره نه اورینه پو ای ځان نک زکه اوږی ورته کینو خدای وای دی پز د بیان د مسلینا زمون پردو کی دي دای مسلینا چې غارنګ وېتا اپوګونو دم کې جنواله نه دی اپمن زمونږه اوستا کې پرده تر سبله جبو سبله جبو و دخب الکار کوم و پیدخب تا توی جو دخب الوزی حکم و بابا زبانده ایم پشن استاسو یو جو بر دماغ استاسو توم شوه ای زوم شوه توم خواه یو جو بابا دانه جو دماغ استا سپر سپر دادا ابل جو بر او زوجی که ما خبر اكم. نو کوم چې کوم ته امرږي او زه دا ونه کوم چې ما نبی رسول الله توای شي را یقینا تاسو الها هو حاجت او تاسو یګیاو دي لا الها الا الله زه دا ونه الله د وی انما الها کو یقینا حاجت سر کو اوستاسو اجازه لا الها الا هو بابا واه فستقیم ایلی نطول دے گئی تا پھر راجہ مشی چلاء اللہ ہوا ایو لا الہ الا اللہ نشتے پر حاجت روا بید اللہ نا طول راجہ مشی علوک و کریمہ طول ہوا ایو ساسو دسو افاد قسم دا پاردہ او رایدہ کریمہ جے سواب موشی نائبو لا الہ الا اللہ دا مسالہ الله رالګل دا لا اله الا الله نيشته حاجت روا بي د الله لا کاشف الذر الا هو دایمر شه دي لا کاشف الذر الا هو نيشته پر ان چن کې مگر يا الله سبحان پاک الله فبعده هو سبحانه تالحمد الله او کوي لا اله الا هو سبحانهو یو اللہ را مدد کئی اللہ کو گوری داما پر دونا پر طول اتفاق دو گوری اتفاقی مسئلہ دا کہ حنچی دے کہ کتاب دے مسلمان دے او دادو طول یو خبر دا طول پر اتفاقی مسله چی علی کتاب منی یہود منی علی کتاب حق پرست منی کہ یہود حق پرست کہ نصارو حق پرست اتفاقی مسله جی شعفیم منی، حنفیم منی، مالکیم منی، حنبلیم منی، لا الہ الا اتفاقی مسئلہ، خرگو تین اقلافی شو روک رہا ہے دا سی مسئلہ، ک فرشتیم وی سبحانه، فرشتیم منی، دا سی مسئلہ، دا سی مسئلہ، کہ جنات مولی، و لا نشکو اش، بربنا، و لا نشکو کو و لا یا الله کارسا جنو، ابل څنګه اتفاقی اتفاقي اتفاقی اتفاقي مساله کې ماغان موړه د ریکيستا بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم یا الله دې دا سه مسله اتفاقی دنیا کې کومه راوي چې په یالمانی فرشتي مانی انبیای مانی اولیا مانی پایزه تم غلطم اما عبدو الا الله او یای منی چه پریان مارغان فرشتې انبیات تو دې منی لا اله الا فاستقم له زه چې ټول دې غو دې مزه دیتا بابا دایته دا فاخی مزل را خو از شي شي نو کو مګنار یوایه ااو سينه چه لاس په نه نه صدا زړه د زروته جننکه ازنه دګبین فائدہمن ده په خوینه چويې کوي مې ده سفاکي څنګه ماتئ خو چويې کوي څنګه نه دي تواي ګبیني خړي ګبیني خړي ګبیني خړي ګبیني خړي ګبیني خړي زله څه فائدہ نه چويې شکی دا یي جلا مسله زین توغور ده او د دې مسله یاندادم ته اوكي چې دا شي مسله د دنیا کې وایې کومه ده کی فرشتیم و ای تک دا ماغانم و ای تک دا پیرانم و ای تک دا بندیانم و ای تک دا اولیام و ای تک دا اوکوانیم و ای تک دا ووسنیم و ای تک دا لا ارائی اللہو فسترکیم دار لار بابا وڑا اشب شیطان لار مسلا خرشوان اتفاقی مسلا دا به بی ذاتیانو تی خلابی جو وې کله چې مسالې ورې کې مغل د بندیان اتفاقي مسالې کوو ده په عالم ترې د بندیانو اتفاقینو کوم د ټول مخلوقات اتفاقي مسله کوم چې ټول مخلوق په متفق دي رضا ته مسله کوم رضا څه د عاملي مسالې کو نه کوم چې تر شافی صاحب ایمان څنګه نه مني چې ټوله یې مني خو خپل ته اتفاقي مسله خو په یو وصفيرو علاقات مشكين وای خدا کریمه وای او کدا کلاشن ا تاسو جنتا زکات تاثیر القلب زړه په پښه څوم هدارل ته ورکف دل پر زوکی ګنا پخلی سبحان الله اپ اللہ کی تسبیح او توبہ توبہ وکي اماسیه لغندار ادی چې راځه لا سی گئی نظر شرک دې او لا الہ اللہ او ته شرک نه وځي زریب وځي ترنګړي تر ډک دې شرک نه اپ خپل لا الہ اللہ تا دروې زلري کل چې زلوی درې شي ادا مسلہ زلیت تظن نشی ناغا بلا مسلہ بے خواقی آب اے بل سلطان سنجر شیخ تا خط لی کلیو کہ احتراش غمامل سنجر تا آزب نیم سلطنت دلدر کون خزانت چې سور جمع کی گی نیم خزانت تالنگر کے باچوں شیخ عبدالقادر تا خط لی کلیو شیخ چے کم خطون علی کلی نیو خط پکے داؤ تو شیخ ورسا جواب دی چون کتر سنجری روخ بختن سے آباد، در دل اگر رود، حواسی ملک سنجرم، زمان مخ، در سنجر در بادشاہ در چطرقنے دی توری، تو زمان پر مخ، دا خیل راشی، چه زور دا غوابادشایی نمازم، چون کتر سنجری روخ بختن سے آباد، در دل اگر رود، حواسی ملک سنجرم، که استاد <سلام> سلطنت خیال جما پر دین करावे نه فای جما کی ام جا کی خبر یافتم <سلام> از ملکینی مشب من ملکینی مروت بیدونه مے قرم <سلام> چې هوا ز پپل راش کو سم <سلام> د توحید نو قسم په هواه تاسو تنب کنی مور بشنه اخلم چې قران او سنت دی ان مه شیخ بلفیری خدای زین تنود نشی کنه چې قران <سؤال> او سنت یو څېړي ته جن نه نو هغه به دای <سؤال> بیا قران او سنت پی هغه غبل <سؤال> نو څېړي او <سؤال> قران او سنت دې تنو جن نه شي فاستقیمو نو کنه دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ معنا کوي فاستقیمو الہ لا رغونه راغان صالحین دلونره غو نه چل نه کوي چېښت ته رښت ته او صاحب قبره خو دې دیمه عقیده دې دیمه مسئله نه ټیګ دی اګر دې مسئله نه مزور اېشه قسم خوخلای بعدې سې د احادیث محمد ربی یو حدیث پیغمبر یو سننه هغه سره داخله نه مړه شه من بری یو سې د خلق و دارو فاستغفروا واستغفروا علاقات مجيك الله جن پاکیزه اذه پاکیزه مونږ ته یقینا اقل امنوا چې ما نری پدی انما الهو کوم الا واحد الاح جزين ته د نشو اپدي ایمان عمل کني عمل کني فامن د دې بیا دایو دې صاب به صاحب دې موحد اجر ایسی صحب دا گئی جر نشتے او آیاں تاسو کفر کوئی پاوز آج پیراکیل از مکا پدو لمحوں